Розділ 19. Тот закінчив школу салютатором у своєму класі. Можливо, у цьому винна була погана оцінка за тригонометрією, до якої він готувався того вечора, коли з Дюссандером стався серцевий напад. Через ту іспитову контрольну його загальна оцінка за курсу пала до 91 на один пункт нижче середньої для А з мінусом. За тиждень після випуску Боудини навідали містера Денкера в центральній лікарні Санта-Донати. Усю чверть години, поки обмінювалися банальностями, усіма тими дякую та, як ваше самопочуття, Тодд неспокійно совався на стільці і дуже зрадів жаданій перерві, коли чоловік, що лежав у сусідньому ліжку, попросив його підійти на хвильку. «Ви мені пробачте», – виправдовуючись мовив чоловік. Його тіло було скуте гіпсом і для чогось перекріплене до системи дротів і підйомних пристроїв над ліжком «Мене звати Морис Гейзель, я хребет зламав» «Дуже прикро», – сумовито промовив тот. «О, він каже дуже прикро, цей хлопець має дар усе применшувати» Тот хотів було перепросити, але Гейзель злегка всміхаючись підняв руку Обличчя в нього було бліде й змучене, таке, як у будь-якого старого пацієнта лікарні, перед яким відкриваються перспективи карколомних змін у житті. І, а вже ж, переважно, це зміни не на краще. У цьому плані, подумав тут вони з Дюссандером дуже подібні. «Не треба», – сказав Морис, – «не треба відповідати на нетактовне зауваження. Ти не знайомець, а хіба не знайомцю повинні боліти мої біди?» «Немає людини, що була б як острів, сама по собі», – почав тут, і тут Морис розсміявся. «Ти диви, він мені Донна цитує, який розумник, а твій друг йому дуже зле. Ну, лікарі кажуть, що він непогано тримається, як на свій вік, йому у сімдесят дев'ять». «Ні в року», – вигукнув Морис, – «знаєш, він не дуже зі мною розмовляє». «Але з того, що каже, я зрозумів, що він натуралізований громадянин, як я. Знаєш, я поляк за походженням, тобто із Радена». «Справді?» – вічливо мовив тут. «Так, знаєш, як у Радені називають кришку каналізаційного люка?» «Ні», – усміхнувся тут. «Винахід Говарда Джонсона». І Моррис розсміявся. Тут засміявся разом із ним. Здригнувшись від сміху, Дюсандер глипнув на них і ледь помітно насупився. Та потім Моніка щось сказала, і він знову перевів погляд на неї. Говард Р. Джонсон, 1919-2008, американський винахідник. Його магнітний мотор вважають однією з небагатьох небагатіоховодалих спроб створити практично вічний двигун, який було вкрадено з лабораторії. То твій друг натуралізований чи ні? «А, так, – кивнув тот. він із Німеччини, Есен, знаєте таке місто?» «Ні, – відповів Морис, – але в Німеччині я був лише раз. Цікаво, чи він пройшов війну?» «Оцього я не скажу. то дві очі враз похолоднішали. – Ні, ну, та це не має значення». То було давно-давно та війна. Ще два роки, і у цій країні з'являться люди, які за Конституцією зможуть стати президентами. Президент, який народився вже після війни. Для них Либонь не буде різниці між дюнкеркським чудом і переходом ганібала зі слонами через Альпи. А ви були на війні? Поцікавився тут. Можна і так сказати. Ти хороший хлопчик прийшов навідати старенького. Двох стареньких. Зі мною включно. Тот скромно всміхнувся. Я стомився, сказав Морис. Мабуть, посплю. Бажаю вам якнайшвидше одужати. Морис кивнув, усміхнувся і заплющив очі, а тут повернувся до ліжка Дюссандера. якраз вчасно, бо його батьки саме збиралися йти. Тато все поглядав на годинник і з награною щиросердістю в голосі вигукував, як же все таки вже пізно. Але Морис Гейзель не спав і потім ще довго не міг заснути. Через два дні тот повернувся в лікарню сам. Цього разу Морис Гейзель на сусідньому ліжку, вмурований у свій гіпс, міцно спав. «Ти добре впорався», – тихо промовив Дюссандер. Повертався потім у будинок. Так, поклав скриньку і спалив того клятого листа. Не думаю, що комусь до нього є діло, але я боявся, не знаю чого. Він знизав плечима, неспроможний сказати Дюсандеру, що його мучить якийсь забобонний страх щодо того листа. Страх? Що хтось може забрести в будинок? Хтось, хто читає німецькою? Хтось, хто помітить, що в листі описано події десятирічної або навіть двадцятирічної давності? Наступного разу пронеси мені контрабандою щось випити, попросив Дюсандер. За сигаретами я не сумую, як виявилося. Але... «Я більше не прийду», – сухо відповів тот. «Ніколи. Це кінець. Ми квити». «Квити». Дюсандер згорнув руки на грудях і всміхнувся. Нелагідною усмішкою. Дюсандеру таке не було властиво. Однак він помітно старався. «Я здогадувався, що можу це почути. Наступного тижня мене виписують з цього цвинтаря. Принаймні обіцяють. Лікар каже, я ще кілька років протягну у своїй шкурі». Я спитав, скільки, а він лише розсміявся. Підозрюю, що це означає не більше від трьох, а найімовірніше – не більше від двох. Та однаково я можу зробити йому сюрпризи і прийти на прийом у Рі Корвелла. Два роки тому тот би підозріливо насупився на такі слова, але зараз лише кивнув. Але між нами кажучи, хлопче, я майже облишив надії побачити перелом століття. Я хочу тебе про щось спитати, дивлячись на Дюсандера в притул, проказав тот. Тому й прийшов сьогодні. Хочу запитати про те, що ти якось був, сказав. Зиркнувши через плече на чоловіка в сусідньому ліжку, тот підтягнув стілець поближче до ліжка Дюсандера. До його ніздрів долинув запах старого німця. Сухий, він нагадував єгипетську кімнату в музеї. Та питай. Той бомж. «Ти сказав, що в мене є досвід у таких справах. Власний досвід. Що ти мав на увазі?» Дюссандер заусміхався трохи ширше. «Я, хлопче, газети почитую. Старі карабани завжди читають газети, тільки не так, як це роблять молодші люди. Як відомо, канюки мають схильність збиратися наприкінці певних ізолітно посадкових смуг у Південній Америці, коли віє підступний бічний вітер. Ти це знав?» Отак і старий Шкарабан читає газети. Місяць тому в недільній газеті Сандії пройшла історійка. Не на перших шпальтах. Бомжі та інша алкашня нікого не цікавлять аж так, щоб на першій сторінці про них писати. Але то була головна новина в постійній рубриці. Хто полює на безхатченків Санта-Донато? Під таким заголовком її надрукували. Примітив, жовта журналістика. Ви, американці, нею славитесь. Тодові руки стислися в кулаки, погризані нігті сховалися з виду. Газети Санді він не читав ніколи, волів витрачати свій час на щось краще. Звісно, протягом щонайменше тижня після кожної зі своїх гулянок він переглядав газети щодня, але жоден із його замордованих покидьків не добирався далі третьої сторінки. Думка про те, що хтось поза його спиною робить якісь припущення і з'єднує точки, розлютила його не на жарт. У статті йшлося про кілька вбивств. і із особливою жорстокістю. Різанина. Забиття до смерті. «Брутальна нелюда», – так охарактеризував це автор. Але ти ж знаєш цих журналюх. Писака, який наваяв ту жалюгідну статейку, сам визнав, що серед цих нещасних високий рівень смертності і що в Санта-Донату вже давно нужденних більше, ніж треба. І якщо взяти будь-який із попередніх років, то не всі ці люди вмирали своєю смертю чи від поганих звичок. Убивства теж не рідкість. Але в більшості випадків убивцею зазвичай виступав хтось із дегенератів-дружків покійника. А мотив? Щось не поділили за грою в карти на копійку чи побилися за пляшку шмурдяку. Убивця найчастіше радо зізнавався. Його переповнювало каяття. Але оці нещодавні вбивства не розкрили. А ще зловіснішим на думку цього жовтого писаки, якщо, звісно, він думає головою, а не іншим місцем, є високий показник зниклих за останні кілька років. А вже я ж припускаю він знову, ці люди просто сучасні бурлаки, не більше. Вони звідкись беруться і кудись ідуть. Але дехто з них пішов, не забравши чеків допомоги з безробіття, чи чеків за поденну працю, які видають лише по п'ятницях. «Чи могли вони стати жертвами цього бомжорізника?» – запитує Жовтушник. «Жертвами, яких так і не знайшли». Хо Дюсандр замихав руками в повітрі, неначе відмітаючи від себе таку безвідповідальну нісенітницю. «А вже ж це просто м'ясо для газетної аудиторії. Треба ж людей гарненько полякати недільного ранку. Він там звертається до старих жупелів. Вони вже оскому набили, але досі помічні». Клівлинський м'ясник, зодіак, загадковий містер Ікс, котрий убив чорну жоржину, Джек, пружинні п'ятий, повна хінея. Але вона змусила мене задуматись. А що ще лишається старому чоловікові, крім як думати, коли давні друзі більше навідують його? Клівлендський м'ясник, невстановлений серійний убивця, що скоював свої злочині у Клівленді, штат Огайо у 1930-х роках, завжди обезголовлював і часто розчленовував своїх жертв. Зодіак, серійний убивця, що орудував у північній Каліфорнії та Сан-Франциско наприкінці 1960-х років. Особу злочинця досі не встановлено. Елізабет Шорт, відома як «Чорна жоржина» 1924-1947, жертва нерозкритого злочину, скоєного в околицях Лос-Анджелеса 1947 року. Справа про вбивство Елізабет Шорт досі лишається одним з найбільш жорстоких і загадкових злочинів у США. Знайдений труп було розрубано на дві частини в районі талії і розчленовано. Видалені зовнішні і внутрішні статеві органи, а також соски. Род жінки був спотворений так званою «усмішкою Челсі», розрізаний від кутиків рота до вух. Джек в ружинні п'яти персонаж англійського фольклору вікторіанської доби. Згідно з міською легендою, навіював жах своїм страшним виглядом, мав сатанинську міміку, довгі кіхті на пальцях та очі, що нагадували червоні кулі вогню. Тот пересмикнув плечима. І я подумав, якби я схотів помогти цьому мерзенному жовтушному горе-писаці, хоча, звісно, такого бажання в мене не виникне ніколи, то міг би пролити світло на деякі зникнення. Йдеться не про ті трупи, що їх знайшли зарізаними чи забитими до смерті, не про них царство небесне їхнім заблудлим душам, а про деяких зниклих. Бо принаймні деякі з тих волоцюг, що зникли, лежать у мене в підвалі. «І скільки їх там?» – тихим голосом спитав тут. «П'ятеро», – спокійно відказав Дюсандер. «Разом із тим, якого ти допоміг мені поховати. Лише п'ятеро». «Ти справді схибнутий», – сказав тот. Шкіра навколо очей у нього побіліла і стала блискучою. У натурі довбанувся, геть уже різьбу зірвало. «Зірвало різьбу? Який чарівливий вислів! Може, і твоя правда? Але потім я сказав собі, цей газетний шакал залюбки повісив би як убивства, так і зникнення на одного невідомого, свого гіпотетичного бомжорізника. Але я думаю, що це не той випадок». А потім я знову собі сказав, «А чи не знаю я людини, яка могла б щось таке утнути, яка за останні кілька років відчувала таке саме напруження, як і я? Людину, яка теж слухала, як старі привиди гримотять ланцюгами?» І відповідь прийшла, «Так, я знаю тебе, хлопче». Я ніколи нікого не вбивав. Але перед очима постала картинка. Не бомжі, бо то були й не люди, насправді. На картинці був він сам, присів за сухим поваленим деревом і вдивлявся в телескопічний приціл своєї тридцятки, навівши прицільну сітку на скроню чолов'яги із засаленою бородою, того, що вів пікап бред. Може і так, доволі приязним тоном погодився Д'юсандер. Та все ж того вечора ти надто добре впорався із завданням. Мені здавалося, що твій подив більше нагадував людь через те, що немічний старий пень так тебе підставив. Чи я помиляюся? Ні, не помиляєшся. Ти мене вибісив, я досі бішуся. І позамітав я за тобою сліди лише тому, що в тебе дещо лежить у банківській скринці, і це дещо може вщент зруйнувати мені життя. Ні, не лежить. Що? Ти про що? То був такий самий блеф, як і твій лист, у друга. Ти ніколи не писав такого листа, і друга такого в тебе не було. І я ніколи не писав ні слова про наш зв'язок. Правильно буде, якщо я так це назву. А тепер я викладаю свої карти на стіл. Ти врятував мені життя. То нічого, що ти просто свою шкуру спасав. Це ніяк не вплинуло на спритність та ефективність твоїх дій. Я не зможу тобі нашкодити, хлопче. «Кажу це відверто. Я подивився смерті в обличчя, і воно налякало мене. Але не так сильно, як я думав раніше. Немає жодного конкурента. Усе так, як ти кажеш. миквити. Тот посміхнувся. Страшнуватим вищером верхньої губи, що на мить оголила зуби. В очах затанцювало за потіло дивне злостиве світло. «Гердюсандер, якби ж то я міг у це повірити». Увечері тот пройшовся пішки до схилу, що вів униз до автостради, а там спустився до сухої колоди і сів на неї. Щойно посутеніло. Вечір видався теплим. Фари автівок довгастими жовтими вінками з маргариток розтинали сутінь. Того документа не існує в природі. До розмови, що відбулася в них після того, Тодд не усвідомлював, наскільки непоправна вся та їхня ситуація. Юсандер запропонував йому пошукати в будинку ключ від скриньки, а коли він його не знайде, це і буде доказом того, що жодної скриньки і документа в ній не існує в природі. Але ключ можна було сховати будь-де, покласти в бляшанку з-під кулінарного жиру криско і закопати, сховати в коробку з-під льодяників сакрец і заштовхнути під мостину підлоги. Він навіть міг зганяти на автобусі в Сан-Дієго і покласти ключ за камінь у декоративній кам'яній стіні навколо ведмежого вольєра. Якщо вже на те пішло, не вгавав тут, Дюсандер міг просто викинути того ключа. Чому би і ні? Він йому потрібен був лише один раз, щоб покласти в скриньку написаний документ. А в разі його смерті виймати листа буде вже хтось інший. На знак згоди Дюсандер неохоче кивнув та по хвилинних роздумах запропонував інший варіант. Коли він трохи вичухається і його випишуть із лікарні, то хлопець у його присутності сяде і обдзвонить усі до єдиного банків «Санта Донато». Кожному банківському службовцю на іншому кінці дроту він казатиме, що дзвонить від імені свого дідуся. Гропашний мій дід, казатиме він, за останні два роки впав у повний маразм і оце тепер десь посіяв ключ від депозитної скриньки. Але це ще квіточки. Ягідки, це те, що він не пам'ятає, у якому вона взагалі банку, Чи не могли б вони пошукати у своїх документах Артура Денкера без ініціалу від другого імені? І коли в кожному міському банку ТОДА відправлять із порожніми руками, але тут уже хитав головою. Знову. По-перше, така байка майже 100% викличе підозри. Надто вже вона гладенька. У котромусь із банків можуть запідозрити шахрайство і подзвонити в поліцію. Та навіть якщо всі купляться на цю легенду, з цього буде мало. Якщо в жодному з банків у Санта-Донато, а їх майже сотня, не виявиться скриньки, записаної на прізвище Денкер, то де гарантія, що Дюсандер не орендував таку скриньку в сан дієго Лос-Анджелесі чи будь-якому містечку поблизу? Зрештою Дюсандер задався. «Хлопче, у тебе є всі відповіді. Принаймні всі, крім однієї». Що я виграю від того, що збрешу тобі? Цю історію я вигадав, щоб захиститися від тебе, це мотив, а тепер намагаюся її розвінчати. Який можливий виграш ти бачиш у цьому? Юсандр через силу зіп'явся на лікоть. Якщо вже так, то навіщо мені якийсь там папірець? Якби мені цього хотілося, я міг би зруйнувати твоє життя з лікарняного ліжка. Міг би зловити першого ліпшого лікаря, що пробігав повз палату, і вилити йому душу. Вони всі євреї, усі зрозуміли, хто я такий чи принаймні ким я був. Але навіщо це мені? Ти хороший учень, попереду у тебе чудове життя і чудова кар'єра, звісно, якщо будеш обачний з тими своїми люмпинами. Тодове обличчя закам'яніло. «Я тобі не казав». «Так, ти ніколи про них не чув, не торкався й волосини на їхніх коростявих і завошивлених головах. Файно, чудово, прекрасно. Я більше словом про це не прохоплюся. Скажи одне, хлопче, навіщо мені брехати? Ти кажеш, ми квити? Але я тобі скажу так. Квити ми будемо тоді, коли зможемо один одному довіряти». І тепер, сидячи за сухим поваленим деревом на схилі, що збігав униз до швидкісної автотраси, та дивлячись на річку анонімних вогнів, що зникали як повільні трасуючі кулі, залишаючи по собі нескінчений слід, він чудово розумів, чого боїться. Дюсандер що говорив про довіру. Ось, що навіяло на нього страх. Думка про те, що Дюсандер може виношувати глибоко всередині маленький, проте досконалий вогник ненависті. Це також його страшило. Ненависть до Тода Боудена, молодого, незморшкуватого з правильними рисами. Тода Боудена, здібного учня з блискучими життєвими перспективами, що світили йому попереду. Але найстрашнішим було те, що Дюссандер відмовлявся називати його на ім'я Тот. Що такого важкого в цьому було, навіть для старого фріца, у чиєму роті майже не лишилося своїх зубів? Тут Один склад. Вимовляється легко. Торкніться верхом язика піднебіння, трохи розсуньте зуби, потім опустіть язик і по всьому. Та все ж Дюсандер незмінно звертався до нього, хлопче, лише так, перезирливо, анонімно. Так, це саме те слово, анонімно. Анонімно, як серійний номер у концентраційному таборі. Можливо, Дюсандер сказав йому правду. Ні, не просто можливо, вірогідно. Однак залишалися ці страхи, і найгірший з поміжних – відмова Дюсандера звати його на ім'я. А коренем усього була його власна неспроможність прийняти тверде остаточне рішення. А коренем усього була печальна істина. За ті чотири роки, що Тод відвідував Дюсандера, він так і не дізнався, що в старого діється під черепушкою. Може, зрештою, не такий вже він і здібний учень. Машини, машини, машини. Пальці свербіли від бажання відчути під собою гвинтівку. Скількох він міг би покласти? Трьох? Шістьох? Рівно чортову дюжину? І скільки миль до Вавилона? Йдеться про англійський дитячий віршик з одноіменною назвою «Скільки миль до Вавилона?» Двічі п'ять і шістдесят. Чи можна дійти з однією свічкою? Так і повернутись назад. Він неспокійно, тривожно заворушився. Остаточно дізнатися правду можна буде лише після смерті Сандера, думав він, протягом наступних п'яти років, а може навіть раніше. Від трьох до п'яти, як термін ув'язнення. Тоде Боуден, вас засуджено на термін від трьох до п'яти років за зв'язок зі знаним воєнним злочинцем. Від трьох до п'яти років нічних кошмарів і холодного поту. Рано чи пізно Дюсандер помре своєю смертю, і тоді почнеться очікування. Шлунок зав'язуватиметься у вузол щоразу, як дзеленчатиме телефон чи дверний дзвоник. Тод не був певен, що зможе це витримати. Пальці свербіли від нетерплячки зімкнутися на гвинтівці, тож Тод стиснув їх у кулаки і обома кулаками зацідив собі в пах. Дикий біль поглинув черево, і тот з вивистим клубком звалився на землю, у мовчазному крику, широко розтуливши губи. Біль був страшний, однак він зробив своє. Розігнав нескінчений парад думок, що марширували з троєм у голові. Принаймні ненадовго.